Sonra Şeyh-i Mircozi Rahimahullah buyurur İblisin vəs namazda Bir də budur ki Bəzi adamlar görürsən Namazı tez qılırlar Vəs-fəsələrindən tez qıl O var belə <coughs> Hətta Bəzi sufi təriqətlərində Sufilərlə Onlara görə namazın nə odur, tez qılsın, o da yaxşıdır, ki, birdən dünya fikri gəlməsin deyə ona görə. Ona görə tələsirlər, on, o da şək yoxdur ki, e, bəzi hallarda namaz batılı olur. Taq ki, eğer rükudan tam qaxmasın və ya secdən haqqını verməsin və başqa. Və həmsinin, vəs sonra şeyh buyurur ki, həmsinin vəs çox uzatmaqdır daima, daima çox uzatmaq və məsələn xüsusən də sünnət namazlarına və səyirəm. Həmsinin vəhkdən oxumaq, xüsusən nafirləli namazlarının, -naf vəs-vəsələrdəndir iblisin. Həmçinin vəstəsiləndən sonra şeyh buyurur Rahim Allah Nafillərə çox yer vermək O qədər ki, fərclərdən Layiqincə yerini yetirmək Məsələn, el adam var, görsən ki, gecə namazlarını qılır, duhanı qılır Ola ki, fərclərdə həliləcət almır Və ya gecə namazlarını o qılır Sonra görsən, süpə qalxınır Ona görə, fərclər ən birinci olmalıdır Təbii ki, o adam ki, nafirləri fikir verir e, Fərzlər qalıb Şeytanın vəsvəsənəndəndir Həmçinin e, e, Bəziləri həmçinin e, Vəsvəsənəndən e, Şirtmi Namazda bəzi məsələri Bəzi rükunları elə tutunmaq ki Fikir ancaq məsələn rükuni dəqiq eləməkdir Xuşunu aparır hələ şeylər Və ya, məsələn Səcdəni mən bu vaxt edəcəm Və səcdəni bu vaxt qalxacaq Nədə namaz qılan qədər Bələ şeylər fikirləşməyə Qılan qədər Fikirləşini oxuduğunda Və bilsin kimin qarşısındadır Yəni Xaliqin qarşısında Xuşu ilə Və ən yaxşı xuşunu gətirən səbəblər var. Ən yaxşısı həmişə namaz qalanda elə fikirləş ki, bu sənin axırıncı namazındır. Sən bundan sonra daha qutardın. Sənə kömək eləyə xushu gətirməyə. Dünya fikirlərin, biraz dünya fikirlərin fikirləşməsən. Əə e, və Şeyx Rəhimullah deyir, şirk etmək olmaz namazda da. Məsələn ona görə Ey Şeyx Rəhimullah Bəzən görürsən, deyir, gördüm, deyir, Hüseyin Əl-Qazım-ı inir, meçiddə gecir gün orta. Gecir, deyir, soruşdum ki, nə olub sənə? Deyir ki, qorxuram, yatamam, yatmaq istəmirəm. Məşək, şey, deyir, sen cahilsən. Sen yatmalsən həmçinin, bədən haqqı var, gəlir o haqqı ödəyəsən. Mən gələşək bəyənmədi bu əməliyi, həmçinin rəsulsalsən, deyir ki, Ənəsi və nümayəli kınavayətində girir, görür dənə sütun arasında məcəddə biri ip bağlayıb. Soruşur səbəbin ki, bu nedir? Deyir ki, bəs, gecə namazlar qılanda diyanabilmiri, ayaq üstə oqda diyanırıq ki, diyanabilmiri, söhkəni iplərə. Yəni, o dərəcədə. Pəqamber sağlasın, belə olmaz. Və əmrlədi, açdılar ipi. Və əgər, dedi ki, kim əgər yorulursa, namaz qılanda otura qılsın, Ona görə piyambar çalsın, deyib ki, kim ayağızda qılılmırsa, oturan yerdə qılılmırsa və e kim oturan yerdə qılılmırsa uzanan yerdə qılsın və din, e, İslam dini hasan dindir, hasan, insan malın, canın qoruyan, insan sadıqlıq yapayan, təmizliyə və sani, ən gözəl sifətlərə, və lakin iblis isə istəyir çıxarsın insanı bu məcradan, başqa məcrəyi yönətsin, hansı ki yalan, münafiqliyə və s. və s. və, və ə, şeyx burada, r. sonra keçir başqa məsələyə o qalsın inşallah gələn dəstərimizə, Allah bilir o şeyh ibn-i Cözi buyurur tələbisi aleyhim fil Qur'an yəni şeytanın vəsvəsinəndən danışır şeyx və indi danışır E, i̇badə təhlib Quran oxuyanda Şeytanın vəsvəsələri Yəni necə vəsvəsələri Quran oxuyanda Quran oxuyana Və burada Şeyh Rahimullah e, Buyurur ki Şeytanın həmsinin vəsvəsələrindəndə biri budur ki Daima Bütün İbadətləri məhçiddə eləmək Bu da şeytanın vəsvəsələrindəndəndir Çünki Rasul sallallahu bütün hər şeyi məsciddələməzdik ibadəti. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fərzləri məsciddə qılardı, nafillə evdə qılardı. Bəzidir də ki, ə, kişinin ən əfsəl ə, namazı fərzlərdən sonra evdə qıl, ev, evində qıldığı namazdır. Və təbii ki, o adam ki dayıma evdə yaxındadır. Təbii ki, o adam aiddir ki, ev uzaqda birdən gəlib çatana can o nafilə qılmıç ona aidd deyil. Lakin o adam ki, dayıma oturub nafilə qılır məciddə o əslən düzgün o. O şeytan vəssəlaseləndir. Öçəri Və belə eləmir ha. Ona görə ümumiyyətlə sələfdə belə belə deyildilər. Və sonra Şeyx Rəhməhullah Şeytan vəsəsələndən Təbii ki, ağlamaq olar Lakin Cəmaatın qabağında Cəmaatın qabağında Sənə cəmaat olmaya da ağlamır Elə ki, e, Görürsən cəmaat görsün deyə Başdır ağlamağa Hönkür-hönkür Sonra dəsma çikir, bu ağlamırdı Deməli, bu da şeytanın vəsvəsənəndəndir Ağlamaq Ona görə sələf Bəyənməyib Cəmatın qamanda ağlamaq Bəyənlə Çünki riya gələr İnsan gerə gələ ehtiyatda olar daima Məsələn, özün tərifləməyə Özün Bəzi, cəmatın qamanda bəzi şeylər eləməyə gələk ki Onlardan da biri ağlamaqdır, birdən riya gələr Riya gələr, yəni baxırlar axı İblis də hələ vaxtdan gəli istifadə edir Maşəallah, sən gücdür sən və İgid bu Şeytan da belə və şeylərdən vəzifəsələr istifadə edir Ona görə sələf Beynməzdir cəmatın ağlamaq Ona görə Əbu Vail Əbu Vaildən deyirlər ki Bəs Asım cəva et edir deyir ki, Əbu Vail evindən namaz qılanda dəhşətli ağlayardı dolayı ki, cəmaatın qabağında nə inirdilə ağlamırdı bənin üçün Əyub saxtı yəni rahiməullah elə ki, ağlamaq istəyəndə keç keçərdir başqa yara cəmaatın qabağında ağlamazdı hə, bu sələflərin halı idi bu vəziyyətdə nə amma bəzilə və sən təkridə ağlamır və Cəmatın qamanda ağlayır Bətək ki, bu təhlükəli bir şeydir Gəyir çəkinəsən Və həmçinin vəsvəsələrindən şeyh rəhimə hullar buyurur Görsən Bəziləri bir şey tutur gedir Bəzən şeyh burada misal çəkir Gecə namazları Gecə namazları qılır hamışa Lakin Başqa heç nəyi düzətmir Bir dənə gecə namazı qılır Və ya məsələn ibadətin bir səsini ilə danışır Başqa heç nəyə verir Şəx burada misal gətirir, deyil, görürsən biri var gecə namazda amişə şey qılır Allah ki, başqa şeylərə baxmır özündə olan eyblərə Yemeğinə baxmır, keyiminə baxmır Şəxudur, bu da şeytanın vəsvəsənəndəndir Yəni, müsəlman Gədək, bacardığı qədər ibadətdir yəni Və ibadət də bacardığın qədərdir Sən ya bacarmırsan, sən Allah tala səndən soruşmacaq Və gədək, hər şey fikir verəsən Adam var, görsən, ibadətdə yaxşıdır, yaşı, vəla ki, qeymində yox. Və ya məsələn, yemeğə fikir vermir, danışığına fikir vermir, əxlağına. Misəlman tam gələyə ol, ona görə şeytan vəsvəsələndəndədir. Adam ki, bir şey tutur, o bir şeylə fikir vermir. Ona görə sələf, danışanda adam baxar da kim danışır. Əgər ağzından ələn su deyil, təzə qutarıbsa onun sözünə fikir verməzlər Ona görə hələ balacılardan biri şəxlənin yanında, səlif yanında birinin danışanında şəx soruşur ki, daslamazı meçidə gələndə hansı zikir eləyirlər O bilməyir Lakin böyük şeydən sual verir Şəx dədir ki, mən sən şünə əttaq vermələm belə ged öyrən, meçidə girəndə hansı zikir eləyirlər ondan sonra gələrsən onu sərəf bəyənməyib və Bə, müsəlməndə gələk başlayanda da elmə hər şeydə gələk ən mühüm şeylərdən başlayır birinci özünə aid Aynındır. birinci öyrənməlidir şehrinədir, təvhid ibadət, hansı ki əxlaq belə şeylə öyrənməlidir ki Sonra yavaş-yavaş-yavaş piləkənlə qalxmalıdır Yoxsa o saat birdən yuxarı məsələlərdən keçən Aşağı məhəl, məsələsə qafilsən O şeytanın vəs-vəsələri Və sonra şeyx rəhməhullah davam edir e, İblisə vəs-vəsələndən Quran oxuyanda Lakin inşallah bu məsələ qalsın gələn Allah bilir Sonra şeyx ibn-i cəməsə rəhmətullah aleyh Buyurur ki bəb, zikru Və sonra şeyx Şeytan vəsvəsələndən Necə Quran oxuyanlar üçün və Quran oxuyanlara vəsvəsələyir Ondan dağılır O şey deyir ki vəsvəsələndən Məsələn qarilərə ə, Çox oxumaq Həmçini tez oxumaq Gəlin Orada başqa məsələt olunur Yəni, şeyx burada çox oxuma yaxşıdır Quran-ı kərim, lakin bəzən, bəzə qarilər stillər testiz oxusunlar, çıxsınlar testiz Quran-ı. Ona görə tərtil, tərtilsiz ayələri, hərfləri məxrəcdən çıxartılmaq nəsəsində mənalar nə, nə olur? Dəyişirəmsək. Ona görə bu cür Quran oxuma bəyənilmir. Ona görə sələf bəyənməyib, təfsirsiz quran oxumağı hansı ki e, tərkiblə riayət edə bilmir və məxrəcləri çıxarda bilmir. təcvidə riayət etmir. ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, ən az metod quranı qurtarmaq üçün, yəni əvvəldən axıracan, fatihadan nasacans. 3 gün təyin edib, 3 gün qeyd ki, Üç gündən bir. əgər kim təfsirsiz oxumaq istəyirsə quranı Ən azı üç gün gerək üç günə çıxsın Hətta bu Tələtmədən oxuyursun ki Hərifləri düzgün çıxarsın məxrəcindən Həmçinin təcvidə də fikir versən Həmçinin şeytan vəsvəsələndən O adam ki, bunlara fikir vermirələr, tez səhələ oxuyur Çox ki, şeytan vəsvəsəsində də o Həmçinin Şəhə şey, Rəhmətlullah Aleyhin Deyir vəsvəsələndən Vəsvəsələndən qarilərə Bəzi qar qarilər, Səhsiz adı, yaxşıdır, xoş deyir ki Cəmat bunu eşitsin Və məsələn, ona görə oxuyur ki Cəmat qulaq asının çisində nə yaxşı oxuyur Rövdür ki, bu cür oxumadır Quran-ı Kerim Şeytan vəsvəsələrindəndir Cəmatı xoş gəlsin deyə Həmçinin riyadır Ona görə Şeyh i̇bn deyir ki, bəzi qarilər görsən Məçiddə azandan sonra oxuyurlar ki, adamlar ki, çox gəlmir və ya azan vaxtı cəmançı ki, çox yığılır və qədər başlayır oxuran ki, cəmanı qılarsın bura gəlir ki, şeytəni vəzsəsənəndəndir qarıyam Əmçinin şeyhə Rəhmədli Aleyh buyurur ki Əmçinin vəzsəsənəndən öz cəmanəsindən danışdır mən təəcibələrlə bəzlərlə gəlirdir söhb namazın qılır sonra dönür, deyir ki gəlin fələqlə nasıl oxuyaq mən Qur'an oxumuşam, qutarmışam, xətim iləyək. Cəmaatı özüm. Həsələf yoxdur ki, şeyh deyir ki, bu sələfin yolu də sələf bələ eləməzdir. Çünki sələf bacardıqlığa qədər ibadəti gizli iləyədilər. o ibadətlər ki, ehtiyac yoxdur, cəmaat arasında bildirmək olay demirdilər. Ona görə deyir ki, Rabi İbni Xuteymin Tüm ibadətləri sirrlə gedirdi Məsələn, namazdan, cəmaatla, namazdan başqa Və s.ə. başqa şeylərdən Və deyir, elə ki, bir nəfər O Quran oxuyanda Bir nəfər girsə idi yana Paltar ilə kitabı örtürdü ki, görməsin, bu Quran oxuyur Bədən riya gələr Əmçin İmam Əhməd Rahiməhullah Deyir ki, o qədə Quran oxuyurdu Və ola ki, neçə -nə keç bilmirdi Hacan qutarıb, hacan xətim iləyir, hacan və, sələ, və sələ oy yer belə şeylər çox ha. Riyadı və s. Quranı xəyancar üçün və şeytan hüssəsənədir. Və, və bilməlidir ki, insan insanlarda çox bildik, o da məsuliyyəti artırır. Sən nə az danışdın, o da məsuliyyətdən azdır. Nə də çox danışdın, o da məsuliyyətin alır. Ə, və həminin qadilər qiyamət günü ən birinci ən birinci soruşulanlardır. Yəni ən birinci onlardan soruşacaqlar. Ən birinci soruşu ilə qarilərdən Soruşu ilə mücahidlərdən Alimlərdən Aydın dayı qarilər burada Yəni hafizlər Və Ən birinci çəhənnəmə Girənlər də onlardan olacaq Ən birinci çəhənnəmə girən mücahid olacaq Qari Hafiz Qur'an Və alim Həmsinin e, Varlığı onlar ki Allah yonunda malların sərfilər, lakin o demə edə o ki, sən əzbərləmə lakin olay ki, Allah üçün önəmiyiblər cəmahasına görə ki qari hafiz öyrəm ki, qoydusinlər ki ə, bu hafizdir mücahid döyüşüb ki qoydusinlər ki, bu mücahiddir və ya görə və ya neysə görə Allah üçün yox alim, elmin sərfliyi qoydur nəsə qazanmaq üçün və ya nəsə ad qazanmaq üçün Varlı da Allah yolunda xərclədir Ola ki, Allah üçün yor, Özü üçün qoydusun, ki filan kez maaşı ola belədir Ona görə insan bir şey eləyəndə Namazda da, da. Riyadan uzaq ola Ki Allah sunulmalıdır hər şey Və həmçinin şeytanın vəsvəsələndə uzaq olmaq üçün xilasdır, ixilas Allah spontan inşallah bizə faydanlardan etsin Sonra Şeyh Rahmetullah Aleyhi Necə oruç tutanlara vəsvəsələ eləyir İblis İnşallah qalsın gələn dəstərimiz Allah bilək Sonra şəx buyurur ki, zikru təlbisi aleyhim fissom Sonra cəvzi rəhimahullah ki, iblisin vəsvəsələndən oruç tutanlara necə vəsvəsələ eləyir? Və şəx burada buyurur ki, və bəzi insanlara daim oruç tutmağı gözəlləşdirir. Gözəlləşdirir ki, daim oruç tut. Baxmayaraq, Iı, bu caizdir şəxdir, raximullah lakin ıı, bu yaxşı nəticələr gətirib çıxarmır xüsusən də məsələn burada raximullah misal çəkir ki, daim oruç tutmaq barədə deyir, məsələn, görürsən əgər insan cismin zəifdirsə görürsən ona bu təsir edir və ya məsələn ailəsinə baxmaqda məsələn onları təmin etmək, maliyyə cəhətdən mani olur. Bu cəhətdən, yəni, beynilmir belə etmək, yəni, təsirlir, buna mani olur. Çünki Peygamber sağlısın buyurur ki, bu harmi sündə gəlir, bəs yoldaşınız, üzərində haqqınız var. Yəni, yoldaşıqa baxmaq lazımdır, ailəyə baxmaq lazımdır. Və nə qədər insan, ibn-i cəhəcədir, rəhməllə, nə qədər insanlar nafilələrlə nafilələr etməklə onlara fərz olan şeyləri tərk edirlər. Və ya çoxlu nafilə eləyir, fərzləri elə bilmir. Nafilələrin səbəbinə görə. Ona görə müsəlmanın birinci, onu nafilələr fərzləri əməl etməlidir. Əsas gücü ona verməlidir. Saşiyyət danışma, sağiyyət. Sonra <coughs> həmçinin Fəmbər salasın buyurur Ola bilər Daha doğrusu İbn-i Cövcə Rəxmi buyurur Daim oruç tutan ola bilər Fəzilətdən də məhrum olsun Çünki ən fəzilətdir Peyğəmbər Salasın buyurur ki ən əfsəl Oruc Davud əl orucudur Bir gün tuturdu Bir gün tutmuyurdu Və ondan da çıxır hansı ki daim oruç tutan Və burada Rəxmi Abdullah ibn-i Amr nüvahidini gətirir Deyir ki bir gün Peyğəmbər Salasının məni görüşdü Və sonra dedi ki, bəs sənsən e, deyən ki, gecələr qıyamında il qalacaq, gündüzlərdə oruç tutacaq daima. Dedi ki, bəli, ya Rasulallah, mən demişəm. Dedi ki, Rasul sağlısəm, sən gecələr dolu bir işsəsin, sonra yətkinə, həmçinin. Həmçinin oruc da tut, sonra həmçinin oruc da tutma bəzi günlər. Məsələn, sonra misal ki, Rasul sağlısəm ki, hər ayın üç günü tut günə. Misalman ayının 13-14-15-i. Bu, sənin üçün elə bir bir ilə oruç tutmaq kimidir? Bu vaxt dedim ki, ya Rasulullah, mən çox bacağıram. Bu vaxt Peyğəmbər səhəsindir ki, bir gün tut, onda bir gün tutma. E, daha doğrusu, bir gün tut və iki gün tutma. Dedi ki, ya Rasulullah, mən daha çox bacağıram. Dedi ki, onda bir gün tut və bir gün tutma. Və bu, ən yaxşı orucdur, necə Davud aleyhissalam belə tuturdu. Dedi ki, yarısın, mən bundan da çox bacaq alam. Yəni, istəyir də hər gün tutsun, puyambar salsın, dedi ki, ona bundan əfsəli yoxdur da. Əgər bundan artıq eləcəksənsə, daha elə büyük əfsəliyyətdən çıxdım. Necə ki, bu xali muslim rivayət eləyib. O, lakin şeyx deyil ki, rahimullah, danışmı, sakit, sakit. Ha. Ha, sakit, danışmı. Deməli, əgər birdən biri ki, əəm, Bəzi sələflərdən Bəzi tuturdular axı Necə cavab verir Və şəx deyir ki Allah, Ola bilər Bədən cəhətinin güclü olsun Və ya maliyyə cəhətinin qüvvətli olsun insan tutsun Və ya həm orucunu da tutabilsin Həm ailəsinə də baxabilsin Ola bilər belə şey Və ya ola bilər bunu edən ailəli olmasın Və ya ehtiyacı olmayan adam olub Dünya cəhətdən Ona görə Və ya ola bilər, ömrünün axırında edib Olaq ki, aciz oldu e, Belə etməyi başladı Ona görə ola dəlildir Dəlil Rasul sallallar sənimdir Ki, məsələn Kim əgər tutmaq istəyirsə <coughs> e, Bir gün tutsun, bir gün tutmasın O da Davud Ələysin alın orucudur Və ümumiyyətlə, İslam Bəyənmir, həm ibadətdə də Şişirtmək İbadətdə də şişirtmək olmaz sən nə var onu elə o kifayətdir sənə və ondan da artıq biraz eləyə bilərsən amma çox həddindən artıq eləmək də düşkün deyil və İslam hələ şey bəyənməyir və xüsusən də bəyənməyir o şeyi etmək ki sənin gücün çatmır o şeyi etmək sənin gücünə təbi ki bu cür şeylərə qoşulanlar iblisin vəsifələrinə tökər olanlardır iblis istəyir ki sən belə hallara düşəsən ona ehtiyatlı ol o uşaqlar da yani baxsınlar və belə vəs-vəsələrdən özləri qorusunlar Allah subhanətən inşallah bizi eşitə faydanlardan etsin Allah razı olsun sonra şeyh, şeyh İbn-i Cövcə Rəxmin Allah o vaxt ki oruç tutana şeytan necə vəs-vəsələrləyir o varə danışandan sonra sonra davam edir və deyir ki və əziləri isə görürsən illərlə oruç tutur iftar deləmir yəni bir dənə suhurla oruç tutur Təbii ki, bu cür oruç tutmaq nəhli olunub Müsəlman görə o cür oruç tutmaya Ona görə Təbii ki, bunu Şeytan vəsvəsələndən görür Münicuzi Və deyir ki, burada Sufyan-i Soğrin gətirir Deyir ki, o bilər Bir qul Gizli nəsə edir ibadətdən Şeytan onunla olur Hətta onu danışanacaq Elə ki, danışandan sonra tərkilir onu Daha qutardı, məqsədində çatdı yəni, Məqsədində çatdı ki, hə Mən dedim, artıq bildilər Bildilər ki, hə Qapı riyaya, Girdim qapıdan, daha, da, daha buna ehtiyac oqda keçim oluqsinə Deyir, qul İnsan ə, İblis qunlar olar, ta o vaxta qədər ki, hələm Heç kəsə danışmıyor Elə ki, danışdı, qutardı, deyir, tərkiliyərim onu Və bu cür Xüsusən də şeyh deyir ki, Rahim Allah Birinci, dördüncü günlər orucu Məsələn, görsən, bəziləndir Dəvət iləyəndə yeməyə Deyir ki, yox, birinci dördüncü gündə Desə idi, mən orucam daha yaxşı idi Yəni, etlə belə deyəndə yaxşı idi, mən orucam Amma demək ki, birinci dördüncü gündə Yəni, mənası odur ki, şeyh deyir ki, Rahim Allah, Yəni, demək istəyir ki, mən hər dördüncü gün orucdıram və bəziləri e, bəziləri görürsən oruç tutur və lakin fikir vermir qibət və ya baxmaq və ya danışdığı sözlərə və ya şeytan vəsvəsələyir ki aşıq sən oruç tutursan sən nə insanın qorxusu yoxdur Aş, qibət bir də qibətdə, oruç tutursan sənərdən axışınıza yeməm sən sənə içməm sən Allah s.a.q qibət elədir nədir o şeytan vəsvəsələyir Deyir ki, sən ki, o əmər sahibisən, əşk sənin üçün heç nə yoxdur, qorxusu yoxdur sənin üçün. E, Ona görə şeytan vəsəsələndə deyir. Şeyx deyir, rəhəmi Və sonra şeyq rəhəmi Allah başlayır, həc edənə necə vəsəsələrdir şeytan. Və deyir ki, bəzi həcələr çıxır səyahətə. Niyyəti həcdər. Niyyəti, məsələn, gec səyahət, dünya görsün, kəbir necə Daşı ümumiyyətləyəcək, yaxınlaşıb baxım Həc döyür Şeytan vəsvesələndəndir Və yəni, məsələn Bəzi görsən görürsən, gedəndə Nə qədər sünnətləri, nə qədər fərzləri tərkilirlər Hələ fəqqət deyir ki, gedib olmağım orada kifayətdir bədəndən Qalaşın əsasində də qəlb nə olmalısın, Allah subhanətanın, yox Əsər-i Şeyx Rəhmanullah deyir ki, nə qədər deyir görmüşəm. Birinci ozi deyir, deyir görmüşəm. Özü gördüyünü danışır. Bak, va kam qad ra'aytü fi tariqi Məkkə. Deyir, nə qədər adam görmüşəm deyir. Məkkəyə gedəndə yolda. Deyir öz yanındakiləri vurur bir dənə suya görə. Su içməyə görə o bizlər itəlir oyna. Məkkəyə gedir ozi Həccə. Və ya məsələn cemaatı itəlib keçir oyna. İbn-i Cəhuzi Təbii ki, bu vəsvəsələr nəhəmsə. Hədçikindən adam bilir, sütləriniz olmalıdır. Və nə sahəbi görəyirlər çoxsa, deyirlər, əşə, biz bir saat elə əmər sahibiyyik ki, hədçilirik, ona görə qorxusu yoxdur belə şeylərin. Lakin əslində, hələ ki, ilə sənəni aparır, batıl dəliyə bilər. Və sonra deyirlər ki, feraitu cəma, nə qədardan görmüşəm. Məsə bir çiyin açıq belə. Bəs də həccə gedəndə bir çiyin açıq olur. Açıq o vacib deyil bu, lazım da deyil. Bağlamaq da ola. Bəzi adamlar e, göstərdikləri yox, açmaq lazımdır, bağlamaq olmaz. İndi də batıl deyən azad var, bağlasın. Allah və ola. Və günəş yandırır. Belə qabar bağlayıram belə çiyini və göstərir ki, mən bax, yəni həcc eləmişəm. Həcdən gələn. Təbii ki, bu şeytan vəsvəsindəndir Yəni, hələ ibadət eləmək olmaz əslən Yəni, Allah subhanəsəni, yandır özü günəşin altında Bu şeytan vəsvəsindəndir, şeyx deyir. Öz, deyir Özüm görmüşəm, deyir, şeyx Və sonra deyir, gör, e, necə Peyğəmbər Salasən Buxaridə İbn-an Bastan Peyğəmbər Salasən görür ki, bir kişi Yanındakı birini ip bağlayıb çəkir Kəbəni tavaflayəndə, ki, itməsin Və Peyğəmbər sağlısın, deyir, qırın o ipi Olmaz, tut əlindən Özündən şəriət çıxatma Onun görə şeyx Rahimunullah Yəni, bulamsın Şeytana vəsvəsələndən qeyd edilir İbadətdə, həcdə. Və əxilasın, şeyxın sözü Yəni, əməl, ixilas gəlir ola İxilas Müsləman gəlir, heç var, arxain olmaya Mən belə sahibiyəm, mənə hər şey olar şeytan hələ onda haramları onun gözünün önündə meçiyə döndərir. Böyük haramları, böyük günahları. Zəh beləyəm, bunlar da heç nələməz mənə. Təbii ki o şey yoxdur ki o şeytan vəsvəsələrin içində də hələ adam. Və sonra Şeyx Rəhməhullah başqa məsələlərə keçir iblisin vəsvəsələndən. İnşallah qalsın gələn dəstəyimiz, Allah bilir. Sonra Şeyx İbnü Cəuzi Rəhməhullah, görürük ki, təlbiis alayhim fi Yəni, iblisin vəsvəsələni davamlayır və deyir ki, ibadət əhlində, əhlində təvəkkül barədə, yəni, Allah təvəkkül etməkdə vəsvəsələli və vəsvəsələndən şeyx deyir ki, rahiməm səbəbi təlik eləməyir və demək ki, biz Allah təvəkkül eləyirik və baxmamaq nəticələrə nə ola bilər və s. Kör-kör anı və demək ki, biz Allah'a təvəkkülüb. Bu cür təvəkkül düzgün deyil. Bu, sufilənin təvəkkülüdür. Sufilənin. Sufi əqidəsində olanların və ondan təsirlənənlər. Ona görə Peyyambar s.a.v. Bir gün biri gəldi dəvəsin, buraxdı, gəldi rəsul salsın yana. Və rəsul salsın dedik ki, ona dəvənin üçün bağlamadın, dək ki, təvəkküllədim Allah'a. Bağlı, sonra təvəkküllə Aydın da təvəkkül gəlir Olmalıdır səbəb, sonra təvəkkül Və sonra şeyh rahiməullah buyurur ki Və zikru təlbis Təlbis iblis, anəl-ğuza Sonra şeyh rahiməullah mücahidləri necə Vəsvəsələ eləyir İblis Və burada şeyh buyurur ki Və mücahidlərin çoxsunu Vəsvəsələ eləyir iblis və niyyəti məsələn ya özün göstərmək ya qoy disinlər ki falan kez bələdir filan kez bələdir bələdi, və ya belə mərddir ya qənimət qazanmaq üçün niyyət odur və bu da şeytan vəsəsənəndəndə şəx deyir və əməllər niyyəti görədir necə mühəmbar salsın buyurun Sonra, rəhiməlullah, əbun Musa, Şənir, Vahidin gətirir ki, bir kişi gəldi, Peyğəmbər salsın yanı, deyir ki, ya Rasulullah, bir kişi gedir, e, məhddinə görə döyüşür, və ya biri öz vətəninə görə, və ya nəyinə görəsən, və ya biri gedir özün göstərmək üçün, hansı Allah yolunda sayılır. Peyğəmbər salsın, vuruldur ki, heç biri. Peyğəmbər salsın, deyir ki, Allah yonda odur ki, kim Allahın adını yüksək tutmaq üçün döyüşür Allah yolunda kim Allahın adını yüksək tutmaq üçün döyüşür Əgər başqa niyyət o şey, isə o mücahid şeytanın vəsvəsəsindədir Əsləm mücahid da öyle o Ve sonra başqa hədis getirib Şeyx Rahimallah Dir ki, peyambar sallallar senin buyuruyor ki, mən qat Daha doğrusu bu hədisi Buxari Müslim rivayet edib Sonra Şeyx İbni Masudun Sözün gətirir Ülməsul R.A. deyir ki Nəbba da deyəsiniz ki Filan kəs ölənə filan kəs şəhiddir Və ya filan şəhid kim öldü Çünki insanlar bilinmir Niyətlərə görə Ola bilər qanimətə görə döyüşsün Və ya döyüşdü ki Onu yada salsınlar qoyduməsinlər ki A mən gedmədim İki dən mən Və ya Cəmat görsün ki mən getdim gəldim niyyət eee Allah sünnədir. Və Şeyx ibn Məsul və ani ibn Məsul qarda Allahın səcdədir bu əsərdir. Səhih hədis deyil. Çünki səhabənin sözünə əsərdir və də xəbər. Və yəqin necə deməli lazımdır? Deməli lazımdır ki, istəyir Allah subhəna təala Allah təala filan şəhid kimi qəbul etsin. Belə deməli lazımdır. Demə olmaz. Hətta kitab var belə. Adı belədir. Demək olmaz filan kə şəhiddir. Kitabın adı Yəni olmalı necə? E, i̇stəyir Allah Subhanahu Taala-nın plankəsi Allah Taala şəhid şey, kimi qəbul etsin. Sonra Abu Hurayra rivayəti gətirir, o zə ki, qiyamət üçün ən birinci mücahidlər daxil olacaq cənnəmmə. Onlar ki, təbii ki, o mücahidlər ki Allah üçün yox, başqa şey üçün döyüşüblər. Çünki o axt, mücahidlər elhamdullah hamısı çoxsu ikhlas idi, lakin indi cihad başqa cürdür. İndi cihad Dövlət almaqdır Nə biləyim, başqa şeylərdir Aydın qabaq ki, cəhadlardan fərqlənir Dünya və s. Və s, və s və. Çünki edənlər özü Hələn bilməyiblər O kəlmə nə deməkdir Aydındır və Şeyx, rahiməllullah Şeytanın vəsvəsənəndən Bir neçəsini danışdı, sonra davam edir İnşallah Gələn dərsimizdə davam Allah bilir